Швайка увійшов до світлиці Привітався і сказав Пане Кобильський Хлопці розізнали Що на початку літа Ординці збираються у великий похід На Переяславщину Та ти що? Щиро жахнувся пан Кобильський Отже ж халепа Треба негайно Передати цю новину Переяславському старості А тобі дякую за неї Хоча вона й вельми неприємна. Але ж ти інших і не приносиш. Швайка розвів руками. Що поробиш, пане? Така вже моя доля. То я зараз же звелю хлопам, аби принесли медовухи, сказав пан Кобильський. Проте замість гукнути когось, сам вийшов із світлиці. Uh, «Потрібна мені твоя медовуха», зневажливо кинув йому вслід Швайка, і затнувся. Краєм ока він помітив, як хилитнулася зелена завіса. Придивившись пильніше, завважив кінчики чобіт, що визирались під неї. А більше нічого Швайка помітити не встиг, бо двері широко розчинилися, і до світлиці увірвалося шестеро здоровених челядників, за ними виднілося розпашіле обличчя пана Кобильського. Хапайте його, наказав він. Швайка блискавично вихопив шаблю, проте замахнутися нею не встиг, завадила стеля. А челядники вже оточили його з усіх боків. Та все ж упоратися із Швайкою було не так легко. Одного, вивільнившись на мить, з такою силою стосунув в обличчя, що той відлетів від дверей і завмер. Іншого вдарив коліном у живіт так, що бідолага лише кавкнув. Проте до світлиці увірвалося ще кілька челядників, і жива купа, внизу якої врешті-решт опинився швайка, помалу затихла. «А тепер розказуй», – звелів пан Кобильський, – коли зв'язаний Швайка опинився перед ним. «Розповідай, як продаєш своїх хлопців-переяславців, як злегався з татарами. А ви слухайте, – звернувся він до челядників, – слухайте, щоб розповісти переяславському старості, що почули. Ну, правда, він майстер викручуватися, та тепер йому діватися нікуди «Ха-ха!» «Оно-оно ну, що!» – посміхнувся Швайка розбитими вустами. «Виходить, я служу татарам!» «І хто ж це вам такого наплів?» «Є вірні люди!» – відказав пан Кобильський. І, обернувшись до завіси, звелів. «Ану, виходь!» Завіса відхилилася і з'явилося зблідле обличчя Тишкевича. Швайка поглянув на нього і криво посміхнувся. «Ха! Ну що ж, цього й треба було чекати», – сказав він. Барвінок прибіг до вулкулацького кута під ранок. Обіпершись об двері передніми лапами, він голосно заскавулів. А коли дід кудьма вийшов на двір, Вовк схопив його за холошу і потяг у бік канівців. «О, схоже, з Пилипом щось трапилось», – здогадався ворожбит. Проте я подався не за вовком, а рушив у протилежний бік, туди, де все ще сидів Остап з товариством. Козаки саме снідали. Почувши новину, вони кинули все і миттю скочили на застояних коней то, кажете, він подався до пана Кобильського? Ще раз перепитав Остап і перевірив, чи легко шабля вихоплюється з піхов. Та до нього ж добра б тому панові не було, відказав дід кудьма. Ех, казав же я пилипові, щоб гнав, просто на Переяслав. Не журіться, діду, визволимо нашого товариша, хоч де б він був. Голови покладемо, а визволимо, Е, — а ви куди? — вигукнув Остап, побачивши, як дід кудьма сідлає коня. — З вами поїду, — відказав дід і з зусиллям забрався в сідло. — І санька з собою візьму, бо вчуваю, що вам самим не впоратися з панськими посіпаками. — Але ж вам не можна лишати вукулацький кут, — вигукнув Остап. Ви ж тут повинні сидіти. Та й взагалі, роки ваші не ті, аби на конях гарцювати. Нічого, відказав дід. Раз можна. А за вовчиками лимар догляне. Ну, я ж б, звісно, доглянув, сказав лимар, який щойно вишкандибав у двір. Тільки я б, діду, краще замість вас поїхав би. Проте дід кудьма його вже не слухав. Він розвернув свого коня і подався за барвінком. Козаки, стенувши плечима, мовчки подалися слідом. Позаду їхали Санько з Грициком. Коли перед ними забовванів маєток пана Кобильського, дід кудьма озирнувся на супутників і звелів. «Мовчіть і нічому не дивуйтеся!» «Я стану Переяславським старостою!» тому перевів погляд на Сенька і повів далі. «А ти, сеньку, мусиш підтримати мене, бо боюся, що сам не втну. Не забув як?» «Не забув», – відказав Санько. «Треба навіювати всім, буцімто ви Переяславський староста». «Егеш! Ну, хлопці, – з Богом! Сторожовий челядник, що саме смашно пообідав, походжав біля у залізної брами і длубався тріскою в зубах. Нараз він остовпів, бо побачив гурт вершників, що галопом наближалися до маєтку. Він чкурнув за ворота і вже звітіля войовниче зарепетував. «Хто такі?» «Стрілятиму!» «Тобі що? Повилазило!» – поцікавився передній. Челядник зазирнув у щілину і зблід, бо впізнав у Прибульцеві суворого Переяславського старосту. А Переяславський староста жартувати не любив. Леч що так огрі, як Канчуком, що півроку будеш чухатися». Проте цього разу переяславський староста Канчуком розмахувати не поспішав. Лише коротко звелів: Поклич свого господаря. Члядник стрілою майнув до палацу.